Щастя моє було безмежним. Зрозуміло, що протягом усього концерту нашому дитячому натовпу не дозволили б толкти сцену своїми білими шкарпетками, викриваючи її запилюжену сутність. Ні, нам обрали тільки одну пісню. «Дадім шар зі мною дітям». А це була серйозна, дещо навіть патетична пісня. Я спочатку підспівував пані Софії разом із хором, а вже потім з іншими трьома дітьми, однією з яких була рідкісна мала сволота Лариска, я мав зображувати в танці. «Носок, п'яточка, худко, веселіше, носок, п'яточка, худко, веселіше» зображувати тих самих порядних дітей, котрим дорослі прямо в руки скинуть від гріха подалі земну кулю. І от коли чарівна Соня проспівала «І дітські руки візьмуть шар зі мною, посадять дерев'я, дерев'я безсмертя, от тоді кулька потрапила в мої шкідливі ручки. Земна куля в руках справила на мене таке глибоке враження, як золоте ситочко на елочку-людожерку. Вона мене причарувала, наче рута. Спочатку на кулі сиділи посланці миру, білі голуби. Але відразу, як тільки кулю передали дітям, голуби стрімко пурхнули у височинь. А в моїх руках Залишилася тільки вона, блакитна, чудова, найкраща у всесвіті куля. Прикрашена яблуневими гілками, і вона була незбагненно прекрасна. Миттєво я усвідомив, що цю кулю я не віддам нікому. Дірку вам від бублика, а не кулю, дорослі. Дадуть вони кулю на мить. Атракціон небаченої щедрості. Треба було виважено ставитися до того, кому і що ви даєте. Не поверну. Що хочете, те й робіть. Дулю з маком. Скінчився ваш дорослий час. Доросле панування. Як у тумані я чув оплески, Пісня скінчилася, Соня посміхалася та притискувала до грудей оберемки квітів. А ми, танцюристи, виконували народні уклони. З кулею було важко схилятися додолу, але я якось примудрявся. Хор сяяв. На нас насувалася бордова запелюжена завіса, яка виглядала так, наче пробита бандитськими кулями. Через те, щоб в неї часто гасили бички. І тут я помітив, що за кулю тримаюся не лише я. Ага, звісно, це була вона. Стерво, яке маскувалося за двома невинними хвилястими дівочими хвостиками. Лариска Криска. Ну, дітки... Давайте сюди кульку, сказав якийсь лагідний, дорослий голос. Не змовляючись, ми з Ларискою почали відповзати з надією віднайти для себе затишну схованку. Ми й не думали віддавати кулю. А коли залишилися на самоті у відносній безпеці, то почали висмикувати її одне в одного. Ану, віддай кулю! вирішчала Лариска. Я відмовився. І ми почали чубитися, що, звісно, честі мені не робить. Але зважте ж на те, що вона була нехай маленьким, але тим іще стервом. Вона вдарила мене по коліну, мене скрутило. Я звалив її на підлогу. Святкова спідниця розлізлася по швах. «Усе життя зшивати будеш, гад!» – сказала Лариска. Я в неї плюнув. Хвости в неї зметнулися вгору, і сама вона в білих панчохах нагадувала юну фехтувальницю або гидкого зайчика-побігайчика, котрим мені довелося двічі бути на святкових ранках у дитячому садку. Вона опиралася. Дряпала мені обличчя. О типові жіночі прийомчики. Мені вже значно більше років, ніж тоді. Ларисі також, але мене б зовсім не здивувало те, що і зараз, за відповідних умов, вона б за й вправно подряпала мені обличчя. Контроль ми втратили. Ми вовтузилися, зойкали, верещали. І, що цілком зрозуміло, «Нарешті нас знайшли дорослі». «Ага», – сказали дорослі, і це мало б перекладатися. «Ховалися, ховалися, от тепер піймалися». «Ого!» – обурювалися вони, що мало б перекладатися. «Ти бач, що вони тут влаштували? Справжню бійку!» «І це хлопчик б'є дівчинку!» а дівчинка поводить себе як скажений собака. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» -яй -яй, яй яй а ну Це вони в такий спосіб вимагали миттєвого припинення нашої біки. «Ти ж хлопчик! Ну як тобі не соромно бити дівчинку?» Почув я божественний голос Софії Ротару. Засоромився, зашарівся – та втратив пильність, чим скористалася ця навіжена дзига, яка відтяпала в мене кулю. Так не дістанься ж ти нікому, довільно процитував я тоді невідомого мені російського літературного класика, і як бик на тореро рвонув у бік Ларискі.